Краще відклали в голові кожного з присутніх. Він ждав запитань, пропозицій, та всі мовчали, а це означало, що командуючий мав говорити далі. Будуйте оборону, створюйте опорні пункти оборони. Кожен пункт має бути і самостійною фортецею, і зв'язаний з іншими по фронту в глибі це буде нове у нашій тактиці. Командуючий замок підійшов до вікна, за яким буяла золота осінь. Як і раніше, замітав листя садівник. Час у нас небагато, кілька днів. Наступ розпочнемо від приєкули 40-хвилинною артпідготовкою. 24 жовтня розпочинаємо контрнаступ силою восьми дивізії. Готуватись уже сьогодні. Опелі, мерседеси один по одному покидали затишне подвір'я вілли нового командуючого. Залишився тільки начальник 18-ї армії генерал Ферч. На прохання Шернера, Верч викликав офіцера контррозвідки гаупт-штурмсурера Вундерліха. Останній мав цікаві відомості про агентурну розвідку росіян. Поблизу кулбики між двома шосейними магістралями діє група радянських парашутистів з позивним ГЛК. Почерк радиста схожий з тими передачами, що їх час от часу слухали Стабні радисти 18-ї армії у січні-лютому від Псковом. Потім, ніби це радист Лафір виходив у Латиські провінції Відземе. Недавнє бомбардування росіянами Лібавського порту звичайно наведено російськими вивідувачами. Раптова поява їх поблизу штабу Курланд небажана. Галпт штурмфюрер СС Вундерліхт Доповів командуючому. Він особисто полює за групою ще січня 44-го. Команди СД були близькі до успіху, перебивши половину вивідувачів. Однак радиста і головного резидента вбити не пощастило. «Звідки ви дізнались, що це та сама група?» Суворим голосом запитав Шернер. «Позивний почерк радиста той самий, мій генерале», – відповів Вундерліх. «Наші запаленгували рацію?» «Ні, одне з непорозумінь, мій генерале. Радіостанція не піддається паленгуванню. Рацію чули наші пілоти, пролітаючи над лісовими масивами. На літаку був радист. Обличчя Шермера раптом пересмутнулося від згадки про ті тепер далекі позиції, що їх не міг утримати фельдмаршал Модель. Новий командуючий групою Курланд замислися. Відлягло від серця Іо Вундерліга. Він витер спітніло чолою під підборіддя, шкодуючи, що зірвалося язика. «Коли ми стояли...» «На лінії Пантера». «Ви прийшли повідомити про те, що ця група невловима?» – сарказмом в голосі запитав Шернер. «Наші радіоінженери сконструювали підсилювач радіокривань. Пілоти скидаються цей прилад на парашуті над масивом, в якому працює радист ВЛК, повідомив Вундерліг. Генерал кивнув головою. І ворожі розвідники давно тут з'явилися у 10 жовтня. «Ви знаєте навіть годину приземлення десанту?» – здивувався командуючий. «Так точно, ми багато що знаємо!» – не без гордості заявив Вундерлєв. «Люди з моїх команд бачили два парашути, «Ви мене дивуєте?» – галп штормфюрере. Люди бачили два парашути.